Az elkerülhető konfliktus A koordinátor magándolgozó szobája ódivatú kuriózummal, egy kandallóval dicsekedhetett. Bár az igazat megvalva nem biztos, hogy a középkor embere méltányolta volna benne a tűzhelyét, hiszen ki sem derült róla, hogy mi a szerepe. A lánynyelvek egyenletesen lobogtak a szigetelt mélyedésben egy átlátszó lemez mögött. A fahasábok lángját az az energiasugár tartotta életben, amely a város más középületeit is táplálta. Ugyanaz a gomb, amely fellobbantotta a lángot, előbb eltüntette az előző tűz hamuját, és gondoskodott a friss tűzi fáról. Ez kérem egy jól idomított kandalló volt. Maga a tűz azonban valóságos volt. A hanghatásról sem feledkeztek meg, úgyhogy hallani lehetett a tűz ropogását, és természetesen látni lehetett, amint a tápláló légára meglobogtatja a lángokat. A lángnyelvek diszkrét tánca kicsiben visszatükröződött a koordinátor rögt szemüvegén, majd azon túl a férfi mindkét elmélázó szembogarában. És vendége dr. Susan Calvin az amerikai robot és gépember RT képviselőinek fagyos tekintetében. Susan! – szólítottam meg őt a házigazda. – Én nem csak az ismerettség okán kérettelek ide téged. – Ezt sejtem én is, Stefan – felelte az asszony. – Csak hogy magam sem tudom, hogyan öntsem szavakba a problémákat, amely talán semmiség, de meg lehet, hogy az emberiség vesztét jelzi. – Stefan, én már annyi problémával találkoztam, amely ugyanezt a lehetőséget kínálta, mint szerintem minden probléma. Igaza. -e? Akkor mit szólsz ehhez? A Wall Steel ezer tonnás túltermelésről ad számot. A mexikói csatorna átadása két hónapot késik a tervhez képest. Az Almaden-beli higanybányákban múlt tavasz óta akadozik a termelés, míg a színbéli hidrofónikus üzemek munkásokat bocsájtanak el. Pillanatnyilag ezek jutnak az eszembe, de még sorolhatnék hasonló eseteket. – Mennyire komolyak! Én nem vagyok elég jó közgazdás, ezért nem tudom megítélni ezek vészes következményeit. – Magukban nem komolyak. Ámademben küldhetnek bányászati szakértőket, ha netáros a helyzet. Ha a színben túl sok, a hidrofonikus mérnök hasznosak lehetnek jáván vagy ceylonon. 20.000 tonna acél, nem több a világ egy-két napi szükségleténél, és se nem oszt, se nem szorosz, ha a mexikói csatorna megnyitása két hónapot késik a tervhez képest. Engem a gépek nyugtalanítanak. Erről már beszéltem is a kutatási igazgatónkkal. Vincent Silver Ő nekem erről semmit sem mondott. Én kértem rá, hogy ne említse senkinek. Úgy látszik, ehhez tartotta magát. Na és ő mit mondott? – Mindent a maga idejében. Előbb hadd beszéljek a gépekről. Méghozzá azért neked, mert te vagy a világon az egyetlen, aki eléggé megérti a robotokat ahhoz, hogy a segítségemre lehessen. De megengedsz egy kis bölcselkedést? – Ma este, Stefan, úgy beszélsz, ahogy akarsz, és arról, amiről akarsz. Föltében, ha előbb elárulod nekem, mire akarsz kiukadni? Arra, hogy az előbb említett apróbb zöggenők a mi tökéletes keresletkínálatrendszerünkben könnyen lehet, hogy az első lépést jelentik a végső háború felé. Folytasd. Susan Calvin nem engedte el magát bármilyen kényelemmel ölelte is körül a testét a fotel, amelyben ült. Kifejezéstelen arcát, hideg tekintetét, keskeny ajkát, szemtelen hangját még jobban kihangsúlyozták az évek. És bár Stefan Birley az az ember volt, akit kedvelt és akiben megbízott, csak nem 70 évesen már nem könnyen változtatott egy élet megrögzött szokásain. Az emberi fejlődés minden szakaszának megvolt a maga sajátos emberi konfliktus típusa, szüzen, mondta a koordinátor. Olyan jellegű problémája, amelyet csak erőszakkal lehetett megoldani és ami valójában egy sor újabb konfliktusban is ott feszül, míg nem a gazdasági és társadalmi környezet megváltozásával magától elpukkant, vagy, hogy is mondjam, elsistergett. Ezután újabb konfliktusok és újabb háborúk sorozata következett. Úgy tűnik, se vége, se hossza. Emlékez csak a viszonylag nem is olyan régi időkre. A 16.-18. században ott voltak a dinasztikus háborúk, amikor Európa legfontosabb kérdése az volt, hogy a Habsburg vagy a Burbank ház uralja-e a földrészt az egyike volt azoknak az elkerülhetetten konfliktusoknak, mint hogy Európa úgymond nem osztható ketté. Csak hogy mégis osztozniuk kellett rajta, mert soha egyetlen háború sem söpörte el az egyiket és juttatta uralomra a másikat. Míg az 1789-re Franciaországban feltámadó társadalmi vihar először a bőrbönöket, majd később a Habsburgokat is lenem sodorta a történelem szemét dombjára. És ugyanazokban az évszázadokban dúltak az ennél is barbárabb vallásháborúk, amelyek azt a fontos kérdést voltak hivatva eldönteni, hogy Európa katolikus legyene, vagy protestáns. Mert félig ez, félig az nem lehetett elkerülhetetlenül a kardnak kellett hát döntenie. Csak hogy nem tudott dönteni. Angliában újfajta iparosodás indult növekedésnek, a kontinensen pedig új nacionalizmus. Európa mind a mai napig félig ilyen, félig olyan, és ez senkit sem zavar. A XIX. és a XX. század magával hozott egy sorozat nacionalista-imperialista háborút, amelyekben az volt a legfontosabb kérdés, hogy Európa melyik része uralja az Európán kívüli térségek, mekkora hányadának a gazdasági forrásait és piacát. Hiszen a nem európai térség hogyan is létezhetett volna részben angol, részben francia, részben német, stb. fennhatóság nélkül míg nem a nacionalizmus erői eléggé megizmosodtak, és a gyarmatbirodalmak minden tagja úgy döntött, hogy egészen kényelmesen el tud lenni Európa nélkül. Így hát szabályként leszögezhetjük. – Igen, Stephen, ez mind világos, – szakította félbeszűzen Susan Calvin. – Ezzel sok újat nem mondasz. – Lehet, csak hogy legtöbbször éppen a legkézen dolgokat nem vesszük észre. Azt adja a mondást. Szembeszökő, mint az orrod az arcod közepén. Ám mennyit vagy képes látni az orrodból, ha csak tükröt nem tart eléd valaki? A XX. században, új újfajta háborúk sorozatát indítottuk meg, Ö, hogy is nevezhetném őket ideológiai háborúknak, amikor a vallási indulatok kilépnek a természet fölötti világból, és a gazdasági rendszereket kezdik ostromolni. Ezek a háborúk ezúttal is elkerülhetetlenek voltak, és ekkor már az atomfegyverek megfosztották az emberiséget attól a reménytől, hogy a háború borzalmait átvészelve szükségszerűen szerte foszlik az elkerülhetetlenség is. És akkor megjelentek a pozitron robotok. Éppen jókor jöttek, és velük együtt a bolygó közi utazás. Amikor is nem látszik olyan fontosnak, hogy a világot Adam Smith vagy Karl Marx jelenti-e. Egyiknek sem volt sok értelme az új körülmények között. Mindkettő kénytelen volt alkalmazkodni, és mindketten szinte ugyanott végezték. – Vagyis kettős értelemben is – vetette közbe dr. Calvin. A koordinátor gyöngéden elmosolyodott. – Én még sohasem hallottalak téged élcelődni, szüzen, de a megjegyzésed találó. Ezzel azonban nem múlt el minden veszély. Egy-egy probléma megoldása csak újabbat szű. Világméretű robotgazdaságunk is létrehozhatja a maga konfliktusait, és erre az eshetőségre vannak ott a gépeink. A földgazdasága most stabil, és az is marad, minthogy olyan számítógépek döntésein alapszik, amelyek a robotika mindenek felett álló első törvényének köszönhetően kizárólagosan az emberiség javára szolgálnak. És jól lehet, a gépek nem egyebek elektronikus áramkörök minden eddiginél bonyolultabb halmazánál, folytatta Stephen Birli, ettől függetlenül az első törvényt illetően mégiscsak robotok. Ennél fogva a világgazdaság az ember legfőbb érdekeit szolgálja. A föld lakossága tisztában van vele, hogy nem kell tartania sem munkanélküliségtől, sem túltermeléstől, sem hiányoktól. A pazarlás és az éhínség a történelemkönyvbe könyvbe szorult vissza, mint ahogy a termelőeszközök tulajdonlásának kérdése is aktualitását veszti. Bárki birtokolja is őket, ha egyáltalán van jelentősége ennek a szónak, egy ember, egy csoport, egy nemzet, vagy az egész emberiség csakis a gépek tetszése szerint lehet hasznosítani őket. Nem azért, mintha ezt rákényszerítették volna az emberekre, hanem mert ezt látszott a legbölcsebbnek, ezt beláthatták az emberek is. Mindez véget vett mindenféle háborúnak, nem csak a legutóbbiak sorozatának, hanem valamennyi lehetséges háborúnak. Föltéve, ha. Hosszas hallgatásba burkolózott, és Dr. Calvin az utolsó szó megismétlésével folytatásra buzdította. Föltéve, ha. A tűz apró lángja végigfutott egy fahasában, és föllobbant. Föltéve, ha. Kapott a szóna koordinátor. A gépek teljesítik a feladatukat. Értem. És itt lépnek be azok az apró zöggenők, amelyeket az imént említettél. cél, hidrofónika, stb. Pontosan, ezeknek a hibáknak nem volna szabad előfordulniuk. Dr. Silver azt mondja, hogy ezek egyszerűen nem lehetségesek. Tagadja a tényeket. Elég szokatlan dolog. Dehogy is. Természetesen elismeri a tényeket. Nem akarom igazságtalanul elmarasztalni. Amit tagad, az az, hogy a gép próvására lehetne írni, ahogy ő mondja, a hibás válaszokat. Szerinte a gépek önmagokat javítják ki, és a természet alaptörvényeit sérteni ha a relék áramköreiben hiba fordulna elő. Így én azt mondtam neki... Így te azt mondtad neki, azért nem ártana, ha megvizsgáltatná az embereivel, hogy megbizonyosodjunk róla. Susan, te a gondolataimban olvasol. Igen... Azt mondtam neki, mire ő azt felelte, hogy ez lehetetlen. Nem ér rá, talán. De, csak ember nem teheti meg ezt. Egy csöppet sem köntörfalazott. Azt mondta, és remélem jól értettem őt, hogy a gépek rendszere egy gigászi extrapoláció, vagyis egy sereg matematikus évekig tartó számításokat végez egy bizonyos pozitron agyon, amely nagyjából hasonló számítások elvégzésére képes. Ennek az agynak a segítségével egy még bonyolultabb számítások elvégzésére képes agyat hoznak létre, amelyet egy még annál is bonyolultabb agy létrehozására használnak fel, és így tovább. Silver szerint azok, amiket mi gépeknek hívunk, tíz ilyen lépcsőfoknak a végtermékei. Egem, az ábra ismerős. Szerencsére én nem vagyok matematikus. Szegény Vincent, hiszen még olyan fiatal. Elődei az igazgatószékben, Alfred Lenning és Peter Bogert már eltávoztak az élők sorából, és nekik nem voltak ilyen problémáik, mint ahogy nekem sem. Talán jobb lenne, ha most minden robotász beadná a kulcsot, mivel hogy többé képtelenek vagyunk saját teremtményeinket megérteni. Úgy néz ki. A gépek pedig nem azok a szuperagyak, amilyeneknek a vasárnapi mellékletekben beszokták állítani. Mindössze arról van szó, hogy a saját területükön, vagyis hogy szinte végtelen rövid idő alatt csak nem végtelen számú adatot és viszonylatot képesek összegyűjteni és elemezni, ezáltal olyan szintre fejlődtek, ahol kiszakadtak az emberi ellenőrzés lehetősége alól. Aztán még valamit megpróbáltam. Egyenesen megkérdeztem a gépet. A legszigorúbb titoktartás mellett betáplátok neki az acéllal kapcsolatos döntéshez felhasznált eredeti adatokat, a saját válaszát és az azóta bekövetkezett fejleményeket, azaz a túltermelést, és magyarázatot kértünk az eltérésre. Helyes. No és mit válaszolt rá? Megmondhatom szóról szóra. A dolog nem igényel magyarázatot. Vincent hogy értelmezte ezt? Kétféleképpen. Vagy nem láttuk el a gépet elégséges adattal ahhoz, hogy határozott választ adhasson, ami valószínűtlen. Ezt dr. Silver is belátta. Vagy a gép egyszerűen nem ismerhette el, hogy egyáltalán adhat olyan választ, amely implicit ártalmára lehet az emberi lénynek. Tudnélik, ez következik az első törvényből. Dr. Silver ezután javasolta azt, hogy keresselek meg téged. Susan Calvin megtörtnek látszott. Megöregedtem, Stephen. Peter Roger halála után engem akartak megtenni kutatási igazgatónak, de én visszautasítottam. Már akkor sem voltam fiatal, és óckodtam a felelősségtől. Akkor az ifjú silver nevezték ki, ami nekem is megfelelt, és most tessék, mégis engem rángatnak bele ebbe a kalamajkába. Engedd meg, Stefan, hogy megmagyarázzam a helyzetemet. Az én kutató munkám valóban kiterjed a robotok viselkedésére a robotika három törvényének vonatkozásában. De most itt vannak ezek a képtelen számító masinák. Ezek is pozitron robotok, ezért engedelmeskednek a robotika törvényeinek. Csak hogy belőlük hiányzik a személyiség, ezért fölöttébb korlátozott a funkciójuk. Kell is, hogy az legyen, erre vannak specializálva. Következésképp nagyon szűk terep marad a törvények kölcsönhatására, és ezért az én egységú megközelítésem jószerivel értelmetlen. Röviden, kötve hiszem, hogy segíteni tudok neked, Stefan. A koordinátor elnevette magát. Azért engedd meg, hogy befejezzem. Hadd fejtsem ki az én elméletemet, és talán meg tudod ítélni, hogy egyáltalán elfogadható-e a robot pszichológia szempontjából. Hogyne? Hallgatlak. Nos, mint hogy a gépek helytelen válaszokat adnak, és elfogadjuk, hogy bennük nem lehet hiba, akkor csak is egyetlen lehetőség marad. Helytelen adatokkal látják el őket. Más szóval a bajnak emberi, és nem robot eredete van. Ezért nemrég ellenőrző tettem a bolygón. Amelyről éppen, hogy visszatértél New Yorkba. Úgy van. Erre ugye azért volt szükség, mert a négy régiónak megfelelően négy gépünk van, és mind a négy hibás eredményeket szolgáltat. Ez csak természetes, tefán. Ha a gépek valamelyike hibázik, ez automatikusan tükröződni fog a másik három eredményében, mint hogy a döntés meghozatalában mindegyik beépíti adatbázisába a hibás gép döntését, amelyről azt feltételezi, hogy hibátlan. Így az a hibás kiindulás csak hibás döntészülhet. szülhet. Magam is így gondoltam. No már most, itt vannak nálam a régiók alkoordinátoraival készített meghallgatások jegyzőkönyvei. Hát őket velem együtt? Ó, igen, hallottál már az emberiség Védő Társaságról? Hm, Igen, azokból a fundamentalistákból nőttek ki, akik a munkaerő védelmére meg hasonlókra hivatkozva megakadályozták, hogy az amerikai robot pozitron robotokat alkalmazzon. Maga az emberiségvédő társaság is a gépek ellen van, nem de? E, igen, igen, de... De majd meg fogod látni. Kezdhetjük? Vegyük elsőnek a keleti régiót. Keleti régió Terület 7.500.000 négyzetmérföld Lakosság 1 milliárd 700 millió. Fővárosa Shanghai. Ching Soh Lin dédapját megölték, amikor a japánok megszállták a régi kínai köztársaságot. De azon kívül, hogy a saját gyermekeik kötelességtudóan meggyászolták, senki sem akadta ki egyáltalán tudomást szerzett volna erről a veszteségről. Qin Lin nagyapja túlélte a 40-es évek végének polgárháborúját, ám saját kötelességtudó gyermekein kívül ez sem érdekelt senkit. Holott Qin Lin regionális alkoordinátorságig vitte, és a tisztség függ a föld lakossága felének a gazdasági jóléte. Talán ez járhatott Qing fejében, amikor irodájának egyetlen díszeként két térképet is elhelyezett a falon. Az egyik egy kézzel rajzolt régi ábra volt, a ma már divatja régi kínai írásjelekkel, és egy-két hold földterületet ábrázolt. A kifakult jelek között egy kis patakocska kanyargott. Két partján egyszerű kunyhók finom rajzú ábráival, amelyek egyikében látta meg Csing nagyapja a világot. A másik nagyméretű éles rajzolatú térképen az összes felírás elegáns ciril állt. A keleti régiót határoló vörössáv mohon karolta át az egykori Kínát, Indiát, Burmát, Indokínát és Indonéziát. A régi Szechuán tartományon belül szinte észrevehetetlenül megbújt egy parányi jel, ott, ahol Ching ősei farmját sejtette. Csing a térképek előtt állva intézte Bérlihez hibátlan angolsággal megfogalmazott szavait. – Senki se tudja önnél jobban, koordinátor úr, hogy az én hivatalom nem sok kötelezettséggel jár. Jelent ugyan némi társadalmi rangot, és a kormány számára kényelmes fogodzót biztosítok, egyébként azonban ott a gép. A gép csinál mindent. Például, mi az ön véleménye a Tiencini hidrofonikai üzemről? Kolosszális, lelkendezett Birli. Pedig ez csak egy a tucatnyi közül, és nem is a legnagyobb. Ott van még Shanghai, Kalkutta, Batavia, bankok, de ki tudná pontosan mind felsorolni? Ezekkel oldjuk meg a kelet egy és negyed milliárdnyi népességének a táplálását? És mégis, jegyezte meg Birli, Tiencsímben munkanélküliséggel küzdködnek, csak nem termelnek többet a kelleténél. Valahogy nem illik Ázsiához az a kép, hogy belefulladnak az élelembe. Csing, sötét szemes arkában ráncok gyülekeztek. Dehogy? Ettől még messze vagyunk. Az igaz, hogy az utóbbi néhány hónap során Tiensinben le kellett zárni néhány kádat, de ez nem komoly. Az embereket csak időlegesen bocsátották el, és azokat, akiknek nincs kedvük más területen dolgozni, átirányították a Cejloni kolombóba, ahol új üzem lép termelésbe. De miért kellett bezárni a kádakat? Jing halványan elmosolyódott. Úgy látom, ön nem sokat konyít a hidrofonikához, de hát ebben nincs semmi meglepő. Ön éjszakra való, ahol még mindig kifizetődő a talajművelés. Éjszakon bevet szokás, hogy a hidrofónikában, ha egyáltalán eszünkbe bejut, csak annyit látnak, hogy valamilyen vegyi oldatban tököt nevelnek, ami igaz is, csak hogy ennél sokkal bonyolultabb a dolog. Először is mindennél nagyobb és egyre nyövekvő mennyiségben élesztőt állítunk elő. Több mint 2000 élesztőfajtával dolgozunk, és havonta újabbakat vezetünk be. A különféle élesztők fő táplálékát a szervetlen vegyületek közül a nitrátok és a foszfátok meg a megfelelő mennyiségű nyomelemek teszik ki, ezek közül egyesekből, így borból és molibdénből egymilliómod résznél is kevesebb szükséges. Szerves anyagként főleg a cellulóz hidrolízise útján nyert különféle cukrok jönnek számításba, néhány más tápanyag mellett. Ahhoz, hogy jól működő hidrofonikai iparunk legyen, amely képes 1700 millió embert ellátni élelemmel, az egész keletre kiterjedő hatalmas erdősítési programot kell végrehajtanunk. A déli vidékek őserdeire támaszkodó nagy faipari üzemeket kell létrehoznunk, és mindenek fölött energiára, acéra és műanyagokra van szükségünk. Mint hogy Mr. Birley mindegyik élesztőfajtának megvan a magas sajátos tulajdonsága, mint említettem, 2000 fajtájukat fejlesztettük ki. Az, amit ön bifteknek gondol, ebédnél élesztő volt. Az a gyümölcs zselé, amit desszertként kapott, fagyasztott élesztő volt. De van olyan szűrt élesztőlebünk is, amely külsőre, ízre, tápértékre, megtévesztésig hasonlít a tejhez mert mindenek fölött az ízek teszik olyan népszerűvé az élesztőből készült termékeket, és az ízek kedvéért fejlesztettük ki olyan mesterséges, szelidített változatokat, amelyek többé nem emlékeztetnek a sókból és cukorból álló, megszokott étrendre. Kinek biotinra, a másiknak steroid glutaminsavra van szüksége, egy harmadik nem tud meglenni 17 tizenhét különböző aminósav és az összes B-vitamin féleség nélkül. De van olyan is, hozzá egy igen népszerű és ezért nehezen nélkülözhető. Billi nyugtalanul feszengett a székében. – Miért mondja el mindezt nekem? – Ön, uram, azt kérdezte tőlem, miért vannak emberek munkanélkül ilyen csínben? De még nem mondtam el mindent. Nem csak az van, hogy az élesztőnk számára elő kell teremtenünk ezeket a különféle tápanyagokat, hanem bonyolítja a helyzetet, hogy időről időre változik az emberek ízlése, és újabb és újabb fajtákat kell kifejlesztenünk a változó igények és múló divatok kielégítésére. Mindezeket előre kell látni, és ez a gép dolga. Amit az nem valami lelki ismeretesen végezel. De nem is túlzottan nagy hibákkal, ha figyelembe vesszük az imént említett komplikációkat. No, igen, Tiencsinben néhány ezer munkás ideiglenesen elvesztette az állását, de ne felejts el azt sem, hogy az elmúlt évben a veszteség, már ami a kínálat és kereslet felborult egyensúlya miatt be, nem tesz ki többet, mint az egész termelésünk egy tized százalékát. Én ezt úgy értékelem, Viszont a gép első éveiben ez az arány közelebb állt az egy ezred százalékhoz. Igaz, de az alatt a tíz év alatt, amióta a gép teljes kapacitással dolgozni kezdett, arra is felhasználtuk, hogy a gép előtti időszak huszszorosára növeljük az parunkat. Azzal számolni kell, hogy a bonyolultság mértékében a hibák lehetősége is megnő, ámbár... Ámbár... – Közbe jött az a különös Ráma Vrasejána ügy. – Az meg micsoda? – Vrasejána vezette azt a jód lepárló üzemet, ami nélkül az élesztő ugyan megvan, de az ember nem. Ez a gyár kénytelen volt csődöt jelenteni. – Igazán. És mi okozta a csődöt? – Akár hiszi, akár nem a konkurencia. – Általánosságban a gép elemzéseinek egyik legfőbb rendeltetése az lenne, hogy segítsen eldönteni a termelőegységeink leggazdaságosabb területi elosztását. A vak is látja, hogy nem szabad egyes vidékeket termelőegység nélkül hagyni, mert a szállítási költségek túlságosan nagy hányadra rúgnának az összkiadások volumenében. De ugyanakkor hiba lenne az is, ha egyes vidékekre túl sok gyár jutna, mert azoknak csökkenteniük kellene a termelésüket, ha nem akarnak mások kárára konkurálni. Vrassajána esetében ugyanabban a városban egy másik hasonló üzemet létesítettek, méghozzá az övével hatékonyabb lepárlási rendszerrel. És ezt megengedte a gép? Hát persze. Ebben nincs semmi meglepő. Az új technológia egyre jobban elterjed. A meglepő az, hogy a gép nem figyelmeztette Vresejánát, hogy újítson vagy egyesüljön. De mindegy. Vrasejáná mérnöki állást vállalt az új üzemben, és ha most kisebb is a felelőssége és a fizetése, igazából nem érte kár. A munkások könnyen találtak munkát. A régi üzemet meg átállították valamilyen hasznos termékre. Mindezt ráhagytuk a gépre. Különben minden rendben van? Rendben. Trópusi régió Terület 22 millió négyzetmérföld Lakosság 50 millió Főváros Capital City Lincoln N'goma irodájának falán a térkép meg sem közelítette Csing-Shanghai Birodalmájának elegáns rendezettségét. N'goma trópusi régióját széles, sötét -barna sáv határolta, spompás belső vidékeid dzsungel, sivatag felirat, vagy itt elefántok és mindennemi furcsa állatok vannak a részekre. Jókor területről volt szó, hiszen a trópusi régió két kontinens nagy részét magában foglalja: Egész Dél-Amerikát, Argentinától Északra, és egész Afrikát az hegységtől Délre. Ide tartozik Észak-Amerikának a Rio Grande-től Délre eső része, sőt Ázsiából Arábia és Irán is. A keleti régiónak mindenben fordítotja. Miközben a kelet hangyabolyaiban a szárazföld 15%-án az emberiség fele zsúfolódik össze, addig a trópusokon a világ szárazföldi területeinek csak nem felén él, szétszórva az emberiségnek 15%-a. A népesség azonban gyorsan növekszik. Ez az egyetlen régió, amelyben a bevándorlók száma felülmúlja az itt születettekét, és minden jövevénynek tud munkát adni. Nagoma Stephen Birliben is ilyen jövevényt látott, egy nyugtalan sápadképű idegent, aki az ord környezetet emberszabásúvá igyekszik szelídíteni, és önkéntelenül feltámad benne az embert próbáló trópusok kemény legényeinek a hidegebb vidékek szánalmas sápat iránt érzett megvetése. A trópusi régió dicsekedhet a föld legfiatalabb fővárosával, amelyet az ifjúság fenkült magabiztosságával csak úgy apostrofának, hogy Capital City, azaz főváros. Büszkén és kihívóan terül Nigéria termékeny tűző napja és siető záporai alatt. Ngoma ablakaiból rálátni a mélyen odalentózódó csupa szín és csupa élet kavalkádra, ahol még a szivárványos madara kiáltása is élesen, harsan, és a csillagok is hegyes tűszúrásként juggatják át az éjszaka acélos sötétségét. Ngoma nevetett, nagy darab fekete ember volt, határozott, kellemes arcvonásokkal. – Hogyne! – mondta öblös köznyelvi angolsággal. – A mexikói csatorna már régen esedékes. – És akkor mi van? – Majd csak elkészül, nem igaz öregem. Fél évvel még minden rendben ment. Goma Birlire függesztette a tekintetét, helsegve leharapta egy jókora szivar egyik végét, kiköpte és meggyújtotta a másik végét. Ez hivatalos felelősségre vonás akar lenni, Birli? Mi folyik itt? Semmi, az égvilágon semmi, csupán a koordinátori funkcióból következő kíváncsiskodás. Hát, ha csak arról van szó, hogy szórakozni akarsz, akkor elárulhatom, hogy igazság szerint állandó munkaerő hiányjal küzdünk. A trópusokon sok minden történik, a csatorna csak egyik a sok közül. De hát a gép miért nem mondja meg, hogy a többi munkahelyjel szemben hány ember jut a csatornára? goma egyik kezét a tarkójára helyezte, és füstkarikákat fújta mennyezet felé. A gép egy kicsit rakoncátlankodott. Gyakran rájön a rakoncátlankodás? Nem gyakrabban, mint várható volna, de mi nem is várunk túl sokat tőle, bírli. Betápláljuk neki az adatokat, leolvassuk az eredményeket, megtesszük, amit előír, mert így kényelmesebb. Munkát takarítunk meg általa. Ha muszáj volna, ellennénk nélküle is. Talán nem boldogulnánk olyan jól, vagy olyan gyorsan, de ugyanoda jutnánk el. Mi itt bízunk magunkban, bírli. Ebben van a titkunk. Az önbizalomban. Bőviben vagyunk szűz területeknek, amelyek évezredekig csak ránk vártak, mi alatt a világ többi részét kizsigerelték az atomkor előtti gyalázatos kontárkodással. Nekünk nem kell élesztőt zabálnunk, mint a keleti fickóknak, és nem kell aggódnunk a múlt század rothadó hulladéka miatt sem, mint nektek északiaknak. Mi itt megszabadultunk a cecelétől és a maláriát terjesztő szúnyoktól, és az emberek rájöttek, hogy egész kellemesen el lehet élni a tűző nap alatt. Megritkítottuk az őserdőket, és termőtalajt találtunk a helyükön. Vizet vezettünk a sivatagokba, és kerteket varázsoltunk oda. Érintetlen szén- és olajmezőkre leltünk, és mérhetetlen ásványi kincsekre. Csak hagyjatok békén bennünket. Mindössze ezt kérjük a világ többi részétől. Hagyjatok dolgozni bennünket. De a csatorna, szólt szárazon Birli, már hat hónapja esedékes volt. Mi történt? Ngoma széttárta a karját. Munka erő gondok. Matatni kezdett az asztalán szétszólt iratok között, de aztán feladta. Volt itt valami erről az ügyről. De egye egy helyütt Mexikóban munkaerőhiány lépett föl a nők miatt. Nem volt elég nő a közelben. Úgy látszik senkinek sem jutott eszébe, hogy szexuális adatokkal is ellássa a gépet. Vidáman elnevette magát, aztán elkomolyodva így folytatta. Várjál csak, azt hiszem megvan. Villafranca. Miféle Villafranca? Francisco Villafranca. Ő volt ott a főmérnök. Várjunk csak, hogy is volt. – Valami történt, valami omlás. – Úgy van. Ha jól emlékszem, senki sem hard meg, de a kalamajkát okozott. – Szép kis botrány volt. – Igen. – Valami hiba csúszott a számításba, vagy legalábbis ezt állítja a gép. Betáplálták neki Villafranca adatait, feltételezéseit mi egymás. A kiinduló anyagát. És a kapott válasz nem stimmelt. Úgy tűnik azok a válaszok, amelyekből Villafranka kiindult, figyelmen kívül hagyták, hogy milyen hatással van a heves esőzés a vágat falára, vagy valami ilyesféle. Én ugye nem vagyok mérnök. Minden esetre Villafranka pokoli lármát csapott. Azt állította, hogy a gép korábban más választhatott, hogy ő hűségesen követte a gépet. Aztán lemondott. Próbáltuk visszatartani, hát ha igaza van. Korábbi eredményes munkája, meg ilyesmi, természetesen alacsonyabb beosztásban ennyit meg kellett tennünk. A hibát nem hagyhatjuk figyelmen kívül, rossz hatással lenne a fegyelemre. Hol is tartottam? Próbáltátok visszatartani? Ja, igen, de megmakacsolta magát. Szóval az egésznek az lett a vége, hogy két hónapot csúsztunk. A fenébe is. Mit számít ez? Billy letette a tenyerét, és könnyedén dobolni kezdett az újaival az asztalon. Ezek szerint Villafranca a gépet okolta, mi? Csak nem fogja magát okolni, nem igaz? Ne kergessünk hiú reményeket, az emberi természetet nem kell bemutatni. Aztán még valami az eszembe jutott. A pokolba is, miért nem találom meg a papírokat, amikor szükségem van rájuk? Az egész nyilvántartásom nem ér egy fabatkát sem. Ez a Villafranca tagja volt az egyik északi szervezetnek. Mexikó túl közelesik északhoz. Ebből is elég baj származik. Miféle szervezetről beszélsz? Az Emberiségvédő Társaságról, így nevezik. Részt szokott venni az évi konferenciákon New Yorkban. Már mint Villafranca. Egy csomó tökfej, de a légynek sem ártanak. Ellene vannak a gépeknek. Azt állítják, hogy azok aláássák az emberi kezdeményezőkészséget. Nem csoda, hogy Villafranka a gép nyakába var mindent. Magam sem értem ezt a népséget. Vagy talán Capital City arról tanúskodik, hogy az emberiség fogytán van a kezdeményező képességének? Capital City pedig itt sütkérezett aranypompájában, az arany napfényben A homo metropolis legújabb alkotása. Európai régió Terület – 4 millió négyzetmérföld Lakosság – 30 millió Főváros – Genf Az európai régióra több vonatkozásban is jellemző az anomália. Területileg messze a legkisebb. A trópusi régiónak egyötöde sincs. Lakossága szintén nincs egyötöde a keleti régiónak. Földrajzilag csak részben egyezik meg az atomkort megelőző Európával, mint hogy kimaradt az egykori Oroszország európai része és az egykori Brit-szigetek. Másfelől viszont hozzá tartozik Afrika és Ázsia földközi tengeri partvidéke és különös ugrás téve az Atlanti-óceánon túlra, Argentina, Chile és Uruguay. De arra sem lehet számítani, hogy a Föld többi régiójához viszonyítva megnő a jelentősége ha csak azt az életerőt nem vesszük számba, amit a dél-amerikai tartományok kölcsönöznek neki. Az összes régió közül az utóbbi fél évszázadban egyedül ennek csökkent a lakossága. Egyedül ez nem fejlesztette berendezéseit és nem gazdagította semmiféle gyökeresen újjal az emberiség kultúráját. Európa, magyarázta Szegeszowska asszony a maga lágy franciasságával, tulajdonképpen nem más, mint az északi régió gazdasági függeléke. Ezzel mi tisztában vagyunk, de nem törődünk vele. És mint egy az egyéni jelleg hiányának rezignált tudomásul vételeként, a koordinátorasszony irodájának a faláról még a térkép is hiányzott. – Viszont mégis van egy saját gépük – mutatott rá Birli. – És egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a gazdasági nyomás alatt volnának az óceán túloldala felől, még, hogy a gép. Mach! mondta meg az asszony kecses vállát, és halvány mosolyra húzta kicsin száját, miközben hosszú újával elnyomott egy cigarettát. Európa álmos vidék, és testpettek a mi férfiaink is, már akik arra is lusták, hogy kivándoroljanak a trópusokra. Láthatja maga is, hogy egy szegény asszony kénytelen a vállaira venni az alkoordinátorság terhét. Még szerencse, hogy a munka nem nehéz, és nem sokat követelnek tőle. Ami pedig a gépet illeti. Mi más tehet, mint hogy megmondja, tegyétek ezt, mert ez jó nektek. Csak hogy mi az, ami jó nekünk? Az, hogy az északi régió gazdasági függeléke legyünk. Ám mi rossz van ebben? Nem ismerjük a háborút. Békében élünk, és már ez is jó dolog 7000 esztendő háborúskodásai után. Kiöregedtünk, Mössziő. A határainkon belül találja azokat a vidékeket, ahol a nyugati civilizáció bölcsőjét ringadták, Egyiptom és Mezopotámia, Kréta és Szíria, Kis-Ázsia és Görögország. Ám az öregkornak nem kell feltétlenül boldogtalannak lennie. Gyümölcshozó is lehet. – Lehet, hogy igaza van – szakította félbe Birli nyájasan. – Az élettempó legalábbis nem olyan lázas, mint a többi régióban. Kellemes légkör veszi körül az embert. – Na, ugye? – Lám itt a teja. – Parancsol, möszi Te vagy cukorral? – Köszönöm. Kecsesen hörpintett a tejából, aztán folytattam. – Valóban kellemes. A föld nagy része továbbra is belemerül a küzdelembe. Eszembe jut egy párhuzam, egy fölöttébb érdekes hasonlatosság. Volt egy időszak, amikor Róma uralkodott a világon. Kultúráját és civilizációját Görögországtól kölcsönözte, attól a Görögországtól, amely sohasem volt képes egyesülni, amely belerokkant az örökös háborúskodásba, és amely a végén beletespedt a dekadens züllöttségbe. Aztán Róma meghozta neki az egységet és a békét, és hagyta, hogy élje dicsfény nélküli, de biztonságos életét. A terjeszkedés és a háborúzajától távol nyugodtan áthathatta magát a filozófiának és a művészeteknek. Ez az álláspont nem sokban különbözött a haláltól, de nyugalmat hozott, és kisebb megszakításokkal eltartott vagy négy száz esztendeig. Ám a végén Róma elbukott, jegyezte meg Birli, és a mákonyos álomnak is vége szakadt. Ma már nincsenek barbárok, akik megdöntsék a civilizációt. – Könnyen meg lehet, Madame Szegecopszka, hogy mi leszünk a magunk barbárai. – Ó, de mit is beszélek. Megszerettem volna kérdezni öntől valamit. Az álmadani higanybányák termelése jelentősen visszaesett. Csak nem merülnek ki a vártnál gyorsabban az érckészletek. Az apró asszonyka szürke szemei ravaszul vizsgálgatták Birlit. – Barbárok, a civilizáció bukása, a gép lehetséges csődje. Az ön gondolatmenetem összi, ő nagyon is átlátszó. – Csak ugyan? – mosolyodott el Birli. – Látom már, hogy továbbra is meg kellett volna maradnom a férfiaknál. Ezek szerint ön az Almadeni ügyben a gépet hibáztatja? – Koránt sem, de szerintem ön azt teszi. – Ön az északi régió szülötte. A központi koordinációs iroda is New Yorkban van. És én már rég észrevettem, mintha maguk északiak nem nagyon bíznának meg a gépben. Igazán? Ott van a maguk emberiségvédő társasága, amely erős északom, de természetesen nem sok követőre talál a fáradt, vén Európában, amely szívesen magára hagyja egy időre a satnya emberiséget. És ön bizonyára a magabiztos északot, és nem a vén cinikus kontinenst képviseli. – Ennek van valami köze Almadenhez? – Ó, igen, gondolom én. A bányákat a konszolidáltat szinnebár ellenőrzi. Egy északi vállalat. Nikolájevben van a központja. Én személyesen arról sem vagyok meggyőződve, hogy az igazgató tanács egyáltalán megkérdezte a gépet. A múlt hónapban, amikor tanácskoztunk velük, azt állították, hogy igen, de persze semmi bizonyítékunk nincs az ellenkezőjére, és én ebben az ügyben a világért sem venném készpénznek egy északi szavát. Elnézést nem akarom megsérteni. Különben azt gondolom, szerencsésen fog végződni a dolog. Milyen értelemben, kedves asszonyom? Meg kell értenie, hogy az utóbbi néhány hónap gazdasági szabálytalanságai, bármi jelentéktelenek legyenek is azok a múlt heves viharaihoz képest, eléggé megrázták a mi békében tespedő lelkünket, és jókora nyugtalanságot kavartak a spanyol tartományban. Úgy tudom, a Consolidate bárt meg akarja vásárolni egy csoport született spanyol. Ez vigasztaló. A gazdasági vazallósa is északnak, megalázó, hogy ezt még fennel hangoztatjuk is. És a mi embereinkben jobban meg lehet bízni, hogy hallgatnak a gépre. Így hát azt hiszi, hogy több baj nem lesz. Biztos vagyok benne, hogy nem. Legalábbis Almademben. Északi régió Terület 18 millió négyzetmérföld Lakosság 80 millió Fővárosa Ottava az északi régió több vonatkozásban is legfölül van. Ezt nagyon jól példázza Hiram Mackenzie alkoordinátor ottavai irodájának a falálógó térkép, amelynek az északi sark jelezte a középpontját. Európa és annak Skandináviai és Izlandi régióinak kivételével az egész sarkvidék az északi régióhoz tartozik. A régiót nagyjából két nagyobb körzetre lehet felosztani. A térkép bal oldalát kitölti Észak-Amerikának, a Rio Grande-től Északra eső része. Jobb oldalon húzódik mindaz a terület, amely egykor a Szovjetuniót alkotta. Az atomkor első éveiben ebben a két régióban összpontosult a bolygóhatalma. A kettő között Nagy-Britannia. A térkép felső részén fura nagyfótokkát orzítva megbújt Ausztrália és Új-Zéland. A régió két távoli tartománya. Az utóbbi évtizedek fejlődésesen változtatott a tényen, hogy Észak gazdaságilag uralkodik az egész bolygón. Ezt a körülményt már-már már hivalkodóan szimbolizálta az is, hogy a Birli által látott hivatalos régió térképek közül egyedül mckenzie ábrázolta az egész földet, mintha Észak ezzel is azt demonstrálná, hogy nem tart semmiféle versenytől és magától értetődően kihangsúlyozza felsőbbségét. – Lehetetlen, – hangoztatta Mackenzie makacsul a viszki mellett. – Gondolom, Mr. Birley ön nem járatos a robot technikában. – Nem, nem vagyok az. Hm. – Szerintem nagykár, hogy sem csing, sem goma, sem szegecovszká nem az. Eléggé elterjedt a földön az a nézet, hogy elég, ha egy koordinátor jó szervező, széles látókörű és barátságos egyéniség. Nem akarom megsérteni, de manapság az sem árt, ha ért a robot Nem sértődöm meg, egyetértek önnel. Például abból, amit eddig elmondott, én arra következtetek, hogy önt nyugtalanítják azok a jelentéktelen zöggenők, amelyek mostanában a világgazdaságban bekövetkeztek. Nem tudom, minek tulajdonítja ezeket, de már a múltban is előfordult olyasmi, hogy egyes emberek indokolatlanul aggályoskodtak. Mi történne, ha hamis adatokat táplálnánk be a gépbe? No és mi történne, Mr. McKenzie? A skót egyik lábáról a másikra helyezte a testcsúját, és felsóhajtott. Nos, minden begyűjtött adat bonyolult szűrőrendszeren megy keresztül, amelyben emberek és gépek egyaránt részt vesznek. Úgyhogy szinte kizárt a hiba lehetősége. De hagyjuk ezt most figyelmen kívül. Az emberek tévedhetnek, úgy szintén megvesztegethetők, a közönséges mechanikai szerkezetek pedig nem védettek a műszaki hibától. A kutya ott van elásva, hogy amit mi hibás adatnak hívunk, az olyan, ami nem fér össze semmilyen ismert adattal. A helyes vagy hibás megítélésre nincs más kritériumunk, mint ahogy a gépnek sincs. Utasítsa őt például arra, hogy Ájovába a mezőgazdasági munkákat 14 C fokos júliusi középhőmérséklet vételével irányítsa. Ezt vissza fogja utasítani, vagyis meg fogja tagadni a választ. Nem azért, mintha előítélettel bírna a megadott hőmérséklet iránt, vagy mert lehetetlen a válasz, hanem mert az évek során betáplált összes adatok fényében tisztában van vele, hogy a 14 fokos júliusi középhőmérsékletnek úgy nulla a valószínűsége. Így hát visszautasítja ezt az adatot. Csak egyetlen módon lehet hibás adatot elfogadtatni a géppel, ha beépítik azt egy nagyobb önálló egészbe, amely így helytelen lesz ugyan, de olyan jelentéktelen mértékben, hogy a gép képtelen észrevenni, vagy kívülesik a gép tapasztalatai. Az előbbi meghaladja az ember képességeit, de az utóbbi is egyre inkább, annak mértékében, ahogy a gép tapasztalatai percről percre gyarapodnak. Stephen Birli két ujját az ornyárgére helyezte. Ezek szerint a géppel nem lehet manipulálni, de akkor minek tulajdonítja a mostani hibákat? Kedves Birli, Látom, hogy ön ösztönösen elköveti azt a nagy hibát. Azt hiszi, hogy a gép mindenható. Hadd hívja föl a figyelmét, egy esetre a saját tapasztalataimból. A pamutipar tapasztalt felvásárlókra bízza a gyapot beszerzését. A művelet abból áll, hogy egy találomra kiválasztott bálából kivesznek egy maroknyi gyapotot. Ezt a kis csomót alaposan szemügyre veszik, megtapogatják, gyűrögetik, ropogtatják, megízlegik a nyelvükkel, és ennek alapján osztályba sorolják a bálában lévő gyapotot. Körülbelül egy tucat ilyen osztály létezik. A szakértő döntésétől függ azután, hogy milyen áron vásárolják meg a gyapotot, és milyen arányban keverik össze az egyes minőségeket. Nos, ezeket a felvásárlókat nem lehet géppel helyettesíteni. És miért nem? Alig hiszem, hogy a szóban forgó adatok olyan bonyolultak lennének a számára. Meg lehet. Csak hogy milyen adatokra gondol. Nincs az a textilvegyész, aki meg tudná mondani, mi az, amit a felvásárló érzékel, amikor megvizsgálja a gyapott csomót. a szálak átlagos hosszát, tapintását, simaságát, tapadását meg hasonlókat. Több tucatnyi szempontot mérlegel ösztönösen a tapasztalataira hagyatkozva. Ezek a vizsgálatok skálán nem mérhető tulajdonságokra kíváncsiak, s bizonyos jellemzők, miben létét, talán senki sem tudná szavakban megfogalmazni. Mit táblálhatnának hát be a gépbe? De a felvásárlók sem tudnák kifejteni, mit értékelnek. Csak annyit mondanak, hát csak rá kell nézni. Nem látod, hogy ez ilyen meg ilyen osztályú? Értem. A végtelenségig lehetne sorolni az eféle eseteket. Elvégre a gép csak eszköz, amely avval, hogy a számítások és értékelések terhének egy részét leveszi az emberek válláról, elősegíti a gyorsabb előrehaladást. Az emberi agy feladata ugyanaz marad, ami mindig is volt. Egyre újabb és újabb adatokat gyűjt az elemzéshez, és újabb és újabb elgondolásokat tesz próbára. Kár, hogy az emberiség védő társaság ezt képtelen felfogni. Ők a gép ellen vannak? Ők ellene lettek volna a matematikának vagy az írás tudásnak is, ha történetesen akkor élnek. A társaság reakciósai azt állítják, hogy a gép megöli az ember lelkét. Megjegyzem, társadalmunkban még mindig nagy szükség van a tehetséges emberekre. Még mindig kellenek az olyan emberek, akik elég értelmesek ahhoz, hogy fel tudják tenni a megfelelő kérdéseket. Talán, ha több ilyet ismernék, akkor nem fordulnának elő azok a ökkenők sem, amelyek úgy nyugtalanítják önt koordinátor. A Föld Beszámítva a lakatlan Antartiszt Terület 54 millió négyzetmérföld Szárazföld Lakosság 3 milliárd 300 millió. Főváros New York A kvarclemez mögött lelohadt a tűz, és szikrákat hányva utolsókat lobbant. Mintha a kialvó láng is a koordinátor csüggetkedély állapotát hangsúlyozná. – Egytől egyik bagatelizálják a helyzetet – szólalt meg folytottam. Azt is könnyű elképzelni, hogy kinevetnek engem. – És mégis – Vincent Silver azt állítja, hogy a gépek nem romolhattak el, és ezt el kell hinnem. Hiram McKenzie szerint lehetetlen hamis adatokkal etetni, és ezt is el kell hinnem. Csak hogy valami oknál fogva a gépek mégis rosszalkodnak, és én ezt is kénytelen vagyok elhinni. És még mindig maradt egy alternatíva. Szüzen Kelvinre sandított, aki szemét lehúnyva aludni látszott. És mi lenne az kérdezte az rögtön, mint aki éberen figyel. – Az, hogy helyes azatokat adnak, és valóban helyes válaszokat kapnak, csak hogy nem azokat hozzák nyilvánosságra. Arra semmi lehetőség sincs, hogy a gép engedelmességet kényszerítsen ki a parancsai teljesítésére. – Mintha Madame Szegovska is utalt volna erre, amikor úgy általában az északiakat csepülte. – És mi célja lehet a gép iránti engedetlenségnek? Vegyük számba az indokokat. Számomra ez egyértelmű, és gondolom számodra is. Arról van szó, hogy szándékosan hintáztatják a csónakot. Amíg a gépek kormányoznak, a földön nem fordulhat elő olyan komoly konfliktus, amelyben egy-egy csoport önérdekből az emberiség egészének rovására nagyobb hatalomra tenne szert. Ha a gépekbe vetett közbizalmat sikerülne annyira lerombolni, hogy az emberek fellázadjanak ellenük, újból a dzsungel törvénye lenne az úr. És a négy régió egyike sem háríthatja el magától azt a gyanút hogy éppen ez a célja. Keleten összpontosul az emberiség fele, míg a trópusok birtokolják a föld erőforrásainak több mint felét. Mindkét régió úgy vélheti, hogy a természet jogán őt illeti meg a föld feletti uralom miközben valaha mindkettő elszenvedte a megalázást éjszaktól. És az emberi vonás, hogy ezért felébred bennük az értelmetlen bosszúvágy. Európában viszont elevenen él az egykori nagysága emléke, hiszen valaha Európa uralkodott a földön, és semmi sem lehet olyan tartós, mint a hatalom emléke. Mégis nehéz elhinni mindezt, a kelet és a trópusok egyaránt hatalmas növekedést élnek meg saját határainkon belül. Hihetetlen ez a fellendülés. Nem is marad energiájuk a katonai kalandokra. Európa kénytelen begobozni az álmaiba. Katonailag nem jöhet számításba. Így hát, Stefan, marad éjszak, mondta szüzen. Igen, jelentette ki Bérli határozottan. Marad éjszak. Csak nem egy évszázada ez a régió a legerősebb, most azonban, mintha csökkenne a befolyása. A trópusi régió talán a fáraók óta először ismét a civilizáció élvonalába kerül, és vannak északiak, akiket ez tölt el. Az emberiségvédő társaság ugyanis főleg északiakból álló szervezet, és nem is rejti véka alá, hogy ellene van a gépeknek. Nincsenek sokan, szüzen, de csupa nagyhatalmú ember. Gyári gazgatók, olyan ipari és mezőgazdasági kombinátok vezetői tartoznak ide, akik rühellik azt a szerepet, amelyet ők úgy neveznek, hogy a gép fullajtárjai. Olyan emberek, akik elég erősnek érzik magukat, hogy eldöntsék, mi jó nekik, ahelyett, hogy a gép előírja számukra, mi jó másoknak. Egy szóval pontosan azok az emberek tartoznak a társasághoz, akik ha együttesen elutasítják a gép döntéseit, Fejetejére állíthatják a világot. Szűzem, semmi sem véletlen. A világacél igazgatói közül öten tagok, és a világacélt már is a túltermelés fenyegeti. A konzolidát színnevár, amely a higanybányásza Almadenben, szintén északi koncern. A cég könyveit megvizsgálják, ám az érintett emberek közül legalább egy szintén a tagok között volt. Francisco Villafranca, aki egymagában két hónapra feltartotta a mexikói csatornát, tudomásunk szerint tag volt, mint ahogy egyáltalán nem lepett meg, amikor Rama Vrasejánról is ugyanez derült ki. – Ezek az emberek – jegyezte Megszizen csendesen – egytől egyik helytelenül jártak el. – Hát persze – vetette közbe Birli – a gép elemzéseinek elvetése egyenlő az optimális út elvetésével. Így az eredmények is rosszabbak a lehetségesnél. Ez az ár, amit meg kell fizetniük. Már most is eléggé benne vannak a pácba, de a várható zűrzavarban... Na és mit szándékozol tenni, Stefan? Annyi bizonyos, hogy nem vesztegethetjük az időt. Törvényen kívül fogom helyeztetni a társaságot, és minden tagját elbocsáttatom a felelős beosztásokból és ettől kezdve minden irányító és műszaki posztra jelentkezőt megesketünk, hogy távol tartja magát a társaságtól. Ez bizonyos mértéki korlátozza az alapvető polgárjogokat, de biztos vagyok benne, hogy a kongresszus... Ez nem fog menni. Mi? Miért nem? Már most megjósolom neked, ha eszedbe jutna ilyesmit tenni, lépten nyomon akadályokba fogsz ütközni. – Képtelen leszel keresztül venni. Minden lépésedet keresztezik. Birli megdöbbent. – Miért mondasz ilyet? Én arra számítottam, hogy támogatni fogsz ebben a dologban. – Ne is remélt, amik hibás kiinduló pontról próbálsz cselekedni. Te is elismered, hogy a gép nem tévedhet, és helytelen adatokkal sem lehet megetetni. Én most bebizonyítom azt is, hogy engedetlenséget sem lehet vele szemben tanúsítani, ahogy szerinted a társaság teszi. Ezt kötve hiszem. Akkor jól figyelj. Egy-egy vezető minden lépése, amely nem követi pontosan az adott gép útmutatásait, be fog épülni a következő megoldandó feladat kiinduló adatai közé. Így a gép tudni fogja, hogy az illető vezető hajlamos az engedetlenségre. Ezt a hajlandóságot aztán beépíti az adatok közé, még mennyiségileg is, vagyis pontosan meg tudja ítélni, hogy milyen irányban és milyen mértékben hat az engedetlenség. A következő válaszait ennek megfelelően éppen annyira módosítja, Hogyha az illető vezető engedetlen lesz, akkor automatikusan az optimális irányba fogja koordinálni azokat a válaszokat. A gép tudja, mit csinál, Stefan? Honnan vagy ebben olyan biztos? Ez csak feltételezés. Ez olyan feltételezés, amely mögött egy élet robotokkal végzett munkája volt. Egy ilyen feltételezésre nyugodtan rábízhatod magad, Stefan. Akkor hát mi marad még? Maguk a gépek megbízhatóak, mint ahogy a kiinduló adataik is azok. Ebben megegyeztünk. És most azt állított, hogy az engedetlenség is ki van zárva velük szemben. Akkor hát hol a hiba? Te magad megfeleltél a kérdésre. Sehol sincs hiba. Gondolkod csak egy kicsit a gépekről, Stefan. Ezek robotok és engedelmeskednek az első törvénynek. A gépek azonban nem egy ember, hanem az egész emberiség javára dolgoznak, ennek megfelelően az első törvény így alakul. A gép nem árthat az emberiségnek, nem nézheti tétlenül, hogy az emberiség ártalmat szenvedjen. Na már most, Stefan. mi van az emberiség ártalmára? Mindenek felett a gazdasági zökkenők, bármi légyen is azok okozója. Egyet éltesz ezzel? Egyet. – És mi az, ami a jövőben a legvalószínűbb okozója lehet a gazdasági válságnak? Mondj csak, Stefan. – Szerintem – felelte Birli vonakodva – a gépek lerombolása. – Szerintem is, és a gépek szerint is. A gondjuk azért az, hogy megőrizzék magukat a mi számunkra, és így sutyomban kezelésbe veszik azokat az elemeket, amelyek árthatnának nekik. Nem az emberiségvédő társaság az, amelyik intáztatja a csónakot, hogy a gépeket le lehessen rombolni. Te a fonákjáról vizsgáltad a jelenséget? Mondd inkább azt, hogy a gép az, ami a csónakot ringatja. Nagyon óvatosan, éppen csak annyira, hogy lerázza azokat, akik megítélése szerint az emberiség számára ártalmas célokból kapaszkodnak a csónak oldalába. Így ezután Vrassajana elveszti a gyárát, és állást kap, ahol semmit sem árthat Ön maga nem szenved nagy kárt, nem fosztatik meg a kenyérkereset lehetőségétől, hiszen a gép csak minimális ártalmat okozhat egy embernek, azt is csak azért, hogy megmentsen egy nagyobb közösséget. A Consolidated Cinebarnak kicsúszik a kezéből Almaden. Villafranca többi nem mérnök egy fontos építkezésen. A világ a cél igazgatói elveszítik, vagy elfogják veszíteni befolyásukat az iparban. De te mindest csak feltételezed? erősködött Birli bizonytalanul. Hogyan építhetek én ilyen bizonyíthatatlan tényekre? Kénytelen vagy. Emlékszel, mit mondott maga a gép, amikor föladtad neki a leckét? Azt mondta, a dolog nem igényel magyarázatot. A gép nem azt mondta, hogy nincs magyarázat, vagy hogy lehetetlen bármilyen magyarázatra jutni. Egyszerűen azt közölte, hogy nem igényel semmilyen magyarázatot. Más szóval ártana az emberiségnek, ha megismerni a magyarázatot. Ez az oka annak, hogy csak feltevésekre vagyunk utalva. – De hogy áthatna nekünk a magyarázat? – Feltéve persze, hogy igazad van, Szüzen. Hát úgy, Stefan. Hogyha igazam van, az azt jelenti, hogy a gép nem egyszerűen csupán azzal irányítja a mi javunkra a jövőnket, hogy egyenes válaszokat ad a mi egyenes kérdéseinkre, hanem általában figyelembe veszi a világhelyzetet és az ember lelki tényezőit is. És mi nem fogadnánk ezt repeső örömmel, sérteni az önérzetünket, ha erre rájönnénk. A gép nem engedheti meg, hogy kellemetlenséget okozzon nekünk. Mondt, Stefan, honnan tudhatnánk mi, hogy végső soron mi az emberiség legfőbb érdeke? Nekünk nincs birtokunkban az a végtelen számú tényező, amelyekkel a gép operál. Hogy egy neked is ismerős példát említsek, meg lehet, a mi egész műszaki civilizációnk több boldogtalanságot és nyomorúságot teremtett, mint amennyit megszüntetett. Lehet, hogy egy primitív földművelő vagy állattartó társadalom alacsony kultúrája nagyobb hasznára lenne egy kisebb közösségnek. Ha ez így van, akkor a gépnek erre kell törekednie, lehetőleg úgy, hogy ezt nem köti az orrunkra, mert beképzelt tudatlanságunkban azt hiszük, hogy az a jó, amit megszoktunk, és kapálódzunk minden változás ellen. Vagy netán a teljes urbanizáció, vagy egy kasztoktól szabadult társadalom Esetleg a teljes anarhia lenne a megoldás. Honnan tudhatnánk? Csak a gépek tudják, és el akarják érni a céljukat, és minket is arra felé terelnek. De hiszen ezzel elismered, hogy az emberiség védelmi társaságnak van igaza, hogy az emberiségnek többé nincs semmi beleszólása a saját jövőjébe. Igazából sem volt. Mindig is ki volt szolgáltatva a gazdasági és társadalmi erők kényének, kedvének, amelyeket maga sem értett, az éghajlati viszonyoknak, a háborúk szeszélyeinek. Most a gépek megértik végre, és senki sem állhat az útjukba, mert a gépek leküzdik az akadályokat, mint ahogy elbánnak a társadalommal, kezükben tartván a leghatásosabb fegyvert, a gazdaság fölötti abszolút uralmat. Zettenetes! Vagy talán nagyszerű. Gondolj csak bele, hogy örök időkre minden konfliktus elkerülhetővé vált. Mostantól kezdve egyedül csak a gépeket nem kerülhetjük meg soha. És a kvarc lemez mögött utolsót lobbant a tűz. Csak egy füstpamacs maradt utána. Ez minden. Dr. Kelvin felállt. Végig végigértem az egészen, kezdve az első szegény robottól, amely még beszélni sem tudott, egészen addig, amikor az emberiséget megvédelmezik a pusztulástól. Többet én már nem érek meg. Az én életem lassan véget ér, de maga a fiatal ember még megláthatja, mi következik. Többi nem találkoztam szüzenkelt minden. Múlt hónapban halt meg. 82 esztendős korában.